Aquella nit, en què em va picar el mosquit, no és un programa de 100. És un programa de cent cinc 284. Fa temps, molt temps, en una ràdio llunyana, molt llunyana, l'encisadora nit, episodi quart, una lluita per l'audiència. És un període de ràdio estalric. Els locutors rebels, dins un estudi tancat, han arribat a uns límits d'audiència insospitats. Durant l'hora d'emissió, els locutors rebels han aconseguit destrossar la resta del dial. Les emissores que fins llavors lluitaven per dominar el mercat Perseguida pels sinistres periodistes de la competència, l'encisadora nit a borrar les forces de la censura. Ella emet sense contemplació per tal d'aixafar el monopoli de les grans emissores i retornar la veu al poble. Tornem a ser de nou amb vosaltres Què tal, com esteu? Una setmana rere una altra i ja en fan quatre, tornem aquí diu nhi no, eh? Hola Tenim paciència Sí, d'aquest estudi tan i tan calorós Vet aquí Per sí. això, com que avui fa molta calor hem cregut convenient que parlaríem de coses que podem fer a l'estiu com ara Lleure um, amb... Bueno, a... també, és una possibilitat sí, aprofites. Aprofites. Uh -huh. i per això avui ho parlarem Parlem tots junts, aquí discutirem i passarem aquesta hora amb tots vosaltres des de... que esperem que ens escolteu i ens aporteu el que vosaltres cregueu i que hàgiu fet aquest cap de setmana, per exemple i, i valorarem què cal fer per passar aquest de calor Exacte, ens podeu trucar per dir-nos com matar el temps abans que el temps no ens mati a nosaltres Ara, wow. digue'ns al telèfon oh. El 864-865 Perfecte, doncs ja el sabeu. Doncs no vosaltres. ho dic gaire Molt bé, doncs una manera per exemple de començar a l'estiu, bueno començant-ho, depèn d'aquí, era anar a veure els focs de Blanes. Que segur mm. que n'heu sentit a parlar si és sí. no els heu vist ja. Una de les coses més esperades de cada any. On sempre hi ha més gent que persones. Ah, això, també. <laughs> doncs vinga, nosaltres també hi vam anar. I aquí teniu la mostra que em van fer. No li semblen els pocs d'aquesta nit, els han seguit tot o no? ¿Bien? Han seguit els focs cada nit o no? I oh. avui què tal? Bien. Sí? Lo he visto un ratito, he venido corriendo, he llegado ahora. El mismo, lo mismo, voy a venir al punto. Sí? Sí, muy bien. Uh -uh. Els focs, què tal? Sí. Molt bé, molt bé. Els han vist cada dia o avui? Sí, sí, sí. I eh, avui el millor potser? No, eh, no, el millor. Tant per llum sí. com per so? els de l'aigua, també l'estop. Que n'han semblat els focs d'avui? Els has vist Sí, sí que els he vist. I què tal? Sí. I què prefereix vostè personalment? Uh, so o uh, color? El so. sol. Sí. Sí. Què prefereix? So o espectacle? La llum. La llum. Prefereix llum? La llum. Va sí, fer aquesta no pel ràdio molt ràpid o el Fox? Aquest dia ha no, no, no, semblat el Fox ah, avui. Sí? El millor? Molt, molt, molt. Gràcies. Gràcies. Gràcies. La gent no està d'orgues, la gent lleguen ràpidament. Ah! Ah! Què tal els pocs d'aquesta nit? Molt bé, a principi molts sos però després precià... ja han anat ah, ah, animats. Ah. I el rei què tal? Ah. Basta millor perquè no feia tan soroll. O no... I a si vostè li fa la lluminositat? I no... Sí, la lluminositat, l'espectacle. Molt bé, molt bé. Bé, bé. Què tal li han semblat les aquesta nit? Molt bé, molt bé. Sí, el millor dels 3 dies o...? Millor. Sí? I, de, i respecte l'any passat, els va veure o no l'any passat? Però, bueno, molt bé, bueno. l'any passat es trobèndol, tot, tot. Molt bé. Bueno. Que bé, gràcies. Bé. Gràcies. Gràcies. Els pocs no, no han sigut molt macos. Ah, sí, sí. Avui I, dels 3 dies i, que hem vingut han sigut ah, sí. els millors. I respecte al tema cotxe? El cotxe un problema. Molt malament. Moltes persones al voltant? voltant no, a per venir. Venim de Pineda i de Pineda aquí hem estat una hora. Oh. Ja saps, Perquè la ja cua ja per arribar aquí estava al màxim. Al no. mm. màxim de Sant Jordana hi havia la caravana per venir. Oh. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, I el tema cotxe, què n'has de dir? Del cotxe. El cotxe, què passa amb el cotxe? El els aparcaments amb bussos general. anàvem a casa. tingut un problema que he espantat. Hem hagut d'aparcar a dues o dues hores lluny d'aquí. déu què tal, els que eres nevat els focs? Oh? Els focs, sí. els focs d'artifici. Sí, okay. Què tal han anat avui? Ah, bé. Sí, més bé que els altres dos dies. Els altres dies n'hi ha estat un. Ha estat I, aquí, eh? I, i, i, I el tema so? Oh? El so, el volies so? més... Està eh. semblat bé o...? Sí, estàs bé. Sí, sí, sí, Llavors, bo. és d'aquí vanes o vens en no, potxa? No, I què era estic del trànsit? Del trànsit. per entrar, I el pàrquing? El pàrquing no és ser el pàrquing, s'han deixat per aquí a la muntanya, com qui diu, però vaja. Bueno. Estava al pàrquing no i entrar aquí dins, al centre. Molt massificat, no així, general? Sí. Molt bé, gràcies. M'ha salit de cotxes. Ah. Hello, baby. Què ha semblat als pocs aquesta nit? Sí, han vingut a les altres nits o no? que som de l'aner, ja el que el del passa del... que no hem baixat. Ens hem vist des, del Llavors, del, des així, de l'aner. Així, ja que sou d'aquí, què n'opineu no, no de tota aquesta massificació que es forma? Doncs pues, bueno, està molt bé, però hi trobo un petit inconvenient. Que a la gent que venim des de fora, hem de deixar els cotxes a l'entrada, planis és en fe servir els serveis públics o bé. Ah, no, no és una solució. tindríem al proper una mica més net, una tasca que sí. Molt ens agradaria donar-hi. El que ten sembla tot poc d'aquesta nit? Han vingut les altres nits, no és la primera nit no, no, la primera nit. I sí, perfecte, no? Sí, molt planes, o no? No. I el tema, cotxe, llavors, queden, queden el, el tema cotxe, llavors, que han d'opinar? Com? Del tema cotxe, del transport. Oh, sí. Una mica, una mica modicat no per arribar. Sí, Déu i tot. Molt Però bé. Ara valgo la, val la pena. Sí. sí. Bueno. Molt bé. Bé, què ens ha remarcat la majoria de gent doncs que, que ha vam, parlat bé. en aquestes enquestes? Perfecte, un espectacle fabulós, sí, sí. aquesta és la impressió que ens traiem. No em volia referir això, no. bé, però és igual. La Neus ja a què em sí. volies referir Neus? Em sembla que volies dir que molt difícil arribar Blanes, a, a temps, típic, imatge de l'estiu, sí. aquelles cues llargues, Però ja els agrada, això. Que sí, calor, crec que ja els agrada. això agrada, això agrada. És un sí, element de sortida de casa. Ja oh, i tant! S'acostuma amb no, eh? si més no. Es fan amics o les caravanes. Sí, També, deu ser això. Si sí, fas amics amb el darrere, ah, oh, doncs podem anar al càmping junts, ah, oh, demana el de mateix càmping. Sí. Sí. Exacte. No, sí, sí. Jo estic segura que més d'un cop passa això. Sí, sí. Home, doncs nosaltres devem ser molt antisocials, eh? Perquè sí. Perquè vam fer una via a buscar dreceres. Sí, ah. home, però jo ja em refereixo quan van de vacances, oi. No, ja. Ah, va, va, va. No quan van... Per feina, o per això sortida d'aquest cap de setmana. Bestials. Per exemple. Sí, sí. 20 quilòmetres de cua, no? Em sembla? Allà a Martorell. Sí, impressionant. No sé quants, però molts. Sí, sí, Coses molt que es poden bestial. fer a l'estiu. Ja en tenim una. Fer cua, geure... Important. És que ja havia dit. I geure, clar. Geure. Dues, ja en tenim dues. Què més es pot fer a l'estiu? Vinga, va. No. Què us sembla? Excursions. Excursions. Ah, excursions. A aquí. Fem excursions. On anem a fer una excursió? Per exemple, Neus, va. Per exemple, a prop o llum? A prop, home. Ben prop. Hem de... De destacar la nostra terra, sempre. De quin. A, així ja no es pregunta. Al carrer del costat. Doncs no pregunto. El millor lloc. El Montseny. El Montseny. és el Montseny. La, va, la muntanya màgica, la muntanya màgica. El Montseny i no, les que seves no llegendes. No ah, exacte, recordem el programa passat. Sí. Uh -huh. I si anem al Montseny, on podem anar del Montseny? Vinga, va, a oh. uh -huh. oh. Infinitat de llocs. No s'acabaria pas mai, eh. Depenent. En quin pla s'hi vol anar? Excursionisme en bicicleta, a peu, en bicicleta. No, a peu, no, relax, relax total, un relax balneari de... total. Ah, sí, sí, també suposo, vull oi, dir cap sí. problema, un el Montseny lloc, té tot de possibilitats, mm -hmm. sí, sí. ara bé, a peu, en bicicleta també, recordem els tres pics famosos del Montseny, que són matagalls, que són el altura de l'home i el pla de la calma. El de la calma. De la calma. calma. És un pic. Donem una altra oportunitat. Sí, pensa tu bé. De dalt a baix, Tura de l'home, les agudes... I... Matagalls. Ja ho he dit. Tura de l'home, Matagalls i pla de la calma queda equivocada. Bé, resposta correcta. Tura de l'home, agudes i Matagalls. Molt bé, una bona ruta. Sí, una mica cansada però bé. Sí, si estàs en forma, bé. No, però s'ha anat més genoixant, no es tracta d'estar ah, d'haver estat entrenant tot l'hivern, eh, tot l'hivern. Re, re. <laughs> Recordem que si volem fer esports d'aventura hem d'anar molt en compte. Moltíssim. Els darrers accidents que hi ha hagut, vigilem. No és una cosa fàcil, s'ha d'estar preparat i sobretot Exacte. anar molt en compte. I no sortirà el camí, esteu avisats. Exacte, i per exemple si aneu a un càmping, en alguna zona on estigueu dormint, recordeu sempre donar les dades i l'hora aproximada de sortida i l'hora aproximada d'arribada per si hi hagués algun problema i us haguessin de venir a buscar, d'acord? Anaït ben informats amb números de telèfon, etc etc. I si encara és el primer cop que també teniu molts telèfons a Barcelona, per exemple, molts llocs de, així d'informació juvenil perquè pugueu anar allà i us informen del que s'ha de fer i s'ha de ser precaut, sobretot això. Efectivament, i les autoritats del país us atendran correctament i us explicaran les coses més importants. Bé, no només heu de parlar de muntanya, hi ha costes molt boniques aquí. Sí, és cert, és, cert. és un altre estil, una no. altra opció la de... La costa del Montseny. Ah, no, no, no, no em referia a això. No, doncs a et referies? Vinga, explica'ns-ho. Bé, la Costa Brava tenim unes costes molt boniques aquí. Quatre bon. A veure, sí. dieu culacions ben úniques, no són dures, comianen ja per la. Sí, dures, dures a tosa de remained, así, revolts. Um, aspires, esta... sí Escala, Ucala, molt revolts. Ehm, cras molt mal. Itges. Sí. Oi, oi, oi. Un lluç existent. molt relaxada. Girona. Sí. Girona, a la costa, sí, Sant preciós, és preciós. Eh? La, la, la, la platja de Girona és impressionant. És sí, sí, sí, sí, com l'han fet casa. I aquí la costa també s'hi pot anar en plan de, de platja i tranquil·lament, o bé d'excursionisme, agafant la bicicleta i vorejar costa. Mm -hmm. Vols dir? Per la platja, Exacte. amb la bicicleta, no. amb la sorra. Per favor anar seguint la ruta, la... Ah. rutes de poblets, de la platja. Bé, és que quan dieu això, sempre ve el cap allò, a les pel·lis americanes, que van per la platja, hi ha corrents... No, home, no. Llavors no. t'imagines amb la bicicleta... No, no, Val, Tu mires no, molts no. vigilantes sí. de la plaia, eh, company? No, que no agafo un tel·let, ni te les siguin. Ja sé, és molt crític, ja sé. És a dir, l'opció que ens doneu és anar de rutes. Anar de rutes? Anar de rutes, sí, eh, sí. És el millor. Eh? És el no. millor. No, relax. Ah. Imagines... A veure, millor segons qui. Clar, depèn de la intenció, perquè això que dèiem abans dels càmpings també és una opció, però què passa amb els càmpings? Estar-se en un càmping? Per exemple, 4 o 5 dies allà, clavat en un càmping. Depèn de quin tipus de càmping. Home. Per exemple, l'anècdota d'avui, nosaltres avui hi ha vingut un home en un càmping, el 5 d'avui, sí. i ha vingut un càmping. Sí. No. sí. sí. sí. I ha arribat un home, i com que el que el camí estava tan malament, ens he vingut a preguntar que a veure si hi havia un altre càmping, perquè això era, mentre um, cometes, una de càmping. Uh. I clar, depèn del tipus de càmping, hi ha càmpings per estar-hi tot el mes i per fer el punching, i càmpings Però llavors, que, no. llavors que estan adequats, que hi ha piscines... Clar instal·lacions mm. per jugar... els típics que tenen de tot, ho tens tot allà mateix, sense tenir-te a moure. D'allà no et mous i ho tens tot a la baspa. Sí, com ah. la nevera, la iaia, el gos, el test, els nens, la música... A un bar un important. Bar, bar, sí, un bar, sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, Sobretot les dutxes. Com que no pagues el botano... Apa! Vinga. Bueno, sí, sí que el pagues, no? Però sí. pots estar-hi tantes hores com vulguis. Mm. Fins Potserra. que arriba el veí de la dutxa del costat i... Tot mai, que jo també em vull dutxar. Hey, no, però... Et treu l'aigua calenta, aviam. Mm, home, Obviant. però no ho sabeu. Bueno, no sé si fa cura, si... Sí. Ara qui penso, parlant del Montseny, també, també hi ha possibilitat d'anar-se a banyar a les gorgues, que em parlàvem la setmana passant hey. també. Alborri negre, sí, Alborí això, negre, i que negre. deixo platinà per a Mallorca, ah, Va, també és, no. per forma de viatjar barata. S'ha de... de i directe. Ves saber com arribes, però bueno, Moll. arribes. Arribes? Home, si no et quedes encallat per allà, perquè exacte. Exacte. si un és molt gros... Perquè aquella aigua con està congeladíssima i remou. La circulació a 2.000 per hora. Sí. això, pagar. això és bo? Això? Aquesta aigua fred així de cop? Això de cop és que... Boníssim, boníssim. No, però sí. prepari un tall de digestiu. Així també és aconsellable anar, es, es anar es a la calab... rianeta. És sí. aconsellable fer una petita, un petit esforç i això... Ai, uix. Aprovar les aigües del Montseny. Naturals directes, sense clor eh, sense clor, ni aquestes històries. Jo penso, aquesta aigua del Montseny Feure'm. és més freda que la de la platja Home sí, sí, i tant sí, no? més molt, més A la platja fred. allò que vas entrant I, allò, I allò. molt més natural mà. Quan l'aigua et comença a arribar una mica més amunt de genoll allò que vas fent salts allà sí. Doncs imagina't aquí les gorgues aquestes del Montseny És que no pots fer així no, no, no. no és que faries salts, faries... Sals sí. bueno, Sals sí. sí. sí, eh? <laughs> de debò Això no pots fer així, si no, no t'hi poses és a dir, ara, ja, pam. Però blau, sí, sí, eh? has de quedar blau allò... És igual, sí. però és per tu, tu mateix, que et moues que vences allà dins. És, és la millor situació? No, la millor situació per, per sortir. No, no, no, no, per començar sí. a moure fer les possibilitats per salvar-te. Se't talla la respiració. Mil coses, però... Mm, I tant. És, quan surts d'allà, és que dius, ostres, ara sí? No, no perquè per si tant de treure. <laughs> Ara sí que t'anem a qualsevol cosa que d'aquí no entrem ningú. Surs amb els dits blancs, també. Blaus, allò. Sí. Però sí, és perfecte. No. I tant. Llavors surt el cançolet. Dius, quin agraïment de sol. El sol que, que has detestat durant les hores anteriors del dia perquè et feia caure la gota. I si arbres. És el sol aquell... El sol... Que, que ens no. diu la cançó que ens envia un raio de sol. Bé, una cançó molt bonica, segur que la majoria dels nostres oients els han caigut les llàgrimes d'alegria ah, quan l'han escoltat. Ah, sí, sí, molt maca. Recorda moltes coses. Uns records. Sí, i també recorda, com que parla del sol, bueno, mm. que hem d'anar molt en compte, ara que som a l'estim que fa tant de sol i que està tan seca a la muntanya, aquelles sí. persones amb aquella pell tan blanca, això també, però no anava però no per anava aquí. Per no. Ah, perquè no anava, anava no. per aquí ara. Per què anava? Doncs perquè vigilem allò típica que vas amb el cotxe, i el pare ah. tira la gorilla del cigarro a terra... Oh, les ampolles de vidre... etc ah. etcètera... etcètera I jo em llavors... vaig cap a la platxa, doncs. I això. Molt Va, que mal. també el, el sol de la muntanya mata, també, eh? Recordem que fa dos anys, o tres, ens va cremar el nostre Montseny, sí. la nostra Però, muntanya, tres. Uh -huh. sí. Va ser una experiència molt dura, molt traumàtica per la gent d'aquí i vigilem que no es torni a repetir, Nem molt en compte, si us plau. Uh -huh. Exacte, és important saber-ho i dir-ho. Pot haver moltes de fins a mig millor, eh? Alerta. Ah, i pels diners també és important, eh? Sí, sí. Et Et est... és una qüestió important. La butxaca. Sí, sí, sí. Si més no, fem-ho per pur egoisme. Exacte, si no és pels altres, per nosaltres mateixos. Sí, ah, efectivament. Clar, i també no només el foc sinó que l'aigua. L'aigua? L'aigua, s'ha de tenir molt en compte, ah, no les problemàtiques d'aiguats, que també, perquè recordem, ara avui fa un any, de... els aiguats de Viesques, però, mm. per ha de tenir en compte que, om, oh, quan brevar una ruta, ha de passar per llocs que hi hagi moltíssimes fonts. És imprescindible perquè hi hagi aigua, per un bon excursionista no pot quedar sedegat sense aigua perquè llavors venen mals humors sí, oi? històries que, no, que no, no van bé no, van bé, no, el, no fan funcionar el grup l'aigua és l'element primordial a la vida sí? la vida és aigua sí. com va dir en Calderón de la Barca mm. no, no, no era ben bé així oi? Bueno, sí. semblant eh, sí, sí, sí, sí. 75% del nostre cosa és aigua ja, tot ja. això és la importància que té. Això, la no, calderon. Calderon. no va dir Calderón no va dir Calderón, ho diu Loda Sí. Eh. Si ho diu l'Oda, creu-t'ho. Puto. Home, <laughs> aquí. Aviam, doncs alerta, eh? Amb les aigües, perquè molts mapes indiquen ruta de fons i no és cert. I ja potser la, la majoritat de fons dels que ens indiquen els mapes. A ah, si més, és no. A una. No, pot... O no seces, sí. sí. Depenent de l'any. Pensem que l'aigua del Rierol de vegades no és gaire bona, pot provocar cagarrines. Sí. Ah, ah, exactament però és millor una mica de cagarrines i dolors intestinals que no pas, quedar-te sense set i patir deshidratació. Oh, home, però la part de diarrea també, si portes un pedaç de motxillota a darrere sí. i t'agafa... Jo recordo que vaig llegir un llibre d'uns nois que van anar d'acampar sí? a Andorra. Oh, Andorra sí? Andorra. Andorra? És un Andorra. bon lloc És un bon lloc per anar a Andorra. No, és un bon lloc, sí, un bon hi va haver un va haver un que deia, no, no, jo no veig aigua de riu. Jo Clar, i anava comprant l'aigua i doncs, burro, burro, per què et compres l'aigua, per què et compres l'aigua? Que gastes diners. I els altres, sí, exacte, gastes, sí, però, sí. gastaven duros per ampolla potser, i els altres anava ben d'allà. Ara hi va haver molta gent que va acabar amb unes cagardines i unes sí. corredisses al tren que, ah. que... Aquell que va comprar l'aigua va dir, sí senyor... Sí, eh? Sí. I com és que ho saps, això? Perquè ho he llegit. Ah, molt no, bé, no, bé. Que... no, ho has patit? Oh, poder, sí. Ah, a veure, a veure. memòria, eh? Igual m'ho he Bé, També. ho deig per somiar. Oh. Però és, és un cas prou... Sí, sí. sí representatiu a dir, de, de la cosa de l'aigua. És molt important, eh? Molt que bé. quedi molt clar tothom que vulgui eh, Tirant davant una excursió o que vulgui tirar davant una ruta pel Montseny, però on sigui, però on sigui. Aigua, saps? No? Sí. Aigua. Més coses. Més coses, va. En comptes d'anar de càmping, recordem que tenim una xarxa d'albergs per Catalunya. Ah, molt Més bé. comoditat, Exacte. per la meva part, això ho penso jo. Més comoditat. Perquè a mi el càmping, prim, prim. Més aventura. <laughs> més aventura. Bé, bueno, més aventura potser no, també es coneix més gent. Però és més oh, comoditat. Com no, allò, no. eh? No, no. Ah, no, l'Albert més aventura. Trobo que sí. Dormes bé, tu. Sí. Mm -hmm. sí. Jo ho penso vale. jo, estàs més arrastrat dels mosquits. Ah, sí, mosquits. Mosquits. mosquits. Sí. El Què els ve hi ve passa, ve. els mosquits? Ai, els mosquits. Ai. Sí. Sí. Bueno, cada banquet... T'acribillen. Oh, perquè vosaltres deveu ser de sang dolça. Sí. tan mm. blava som. No tant, eh? Ara no ens llunyarem aquí. No els, el potem, els mosquits. Home els mosquits no piquen, són les mosquites home clar, ah, eh? no. dones, dones, sí. sempre són les dones les, les més són les mosquites que piquen <tocat> ah, eh? sí, sí, sí, sí, sí. sí. els mosquits res, les mosquites <tocat> dones, podríem començar a agarrar sexes ara? si, si, deixem-me el programa més endavant si, si, que és un bon tema, ho aprenem per tant, per combatre aquesta problemàtica molt important pot ser bastant estarà tota l'excursió gratant-se per aquí, gratant-se per allà uh -huh. també heu d'incloure en la vostra equipatge productes d'aquests uh -huh. que allunyin els mosquits de marx Però... per antes i por después no? i això compren? A la farmàcia en tenen? o has d'anar a un altre lloc? Ai, ves Ai, és que no ho sé, no home, hi ha el famós sí, autant uh -huh. sí. que home, no, em sembla que jo no, ho sí, jo no m'ho crec això de l'autant, jo no m'ho crec per què Anna? Oh, què passa? Oh no? no. Per què no t'ho Doncs eh? perquè per molt què que te'n jo el no que he que piquen igual. No, no et funciona? No? Deu no. No? no. Ja. Ja. Tu te l'has posat i no Sí, el sí. divendres. a mateix. Ah. Abans, era allò que feien, abans i després, abans tenia tota la pota plena de mosquits. Vull dir-vos dir-me posa't això. Molt bé, vaig posar-me això. És psicològic. No, psicològic. Ah. Però això els mosquits. No, no, erupcions, no cap, eh? erupcions psicològiques això ah, no m'ho no pot bé, deixem-nos d'erupcions sí, sí, jo bé. crec sí, que el millor remei contra els mosquits a veure és dormir a la mateixa tenda que l'Anna perquè així la piquen tots a ella i ja està ara ah, ah, és una opció bé, clar. Bé. Bé. Bé, eh? a veure sense bé. cap problema jo m'ho farà això sí, sí? sí. que, que mabo no? ah, molt, molt bé per a un proper viatge que em piquin ho sabrem eh, perquè a renoi sí, sí d'aquí ha sortit tots macats bé, a l'estiu no se sap per què i també... Sí. Què passa al estiu? A veure... És una època... De reflexió. de reflexió. De debò? Sí, és una època de reflexió. No les fagedes, les can... les fagedes que, hem, que, que ens hem trobat per, pel Montseny. I què té a veure reflexió? Home, una, a incita reflexió. a reflexionar. Com uh, re... dir? Sí. I tant! Bé. Què millor que agafar un bon llibre? a seure's una fregeda i llegir. T'adorms. No és veritat. Home, és una possibilitat de lo relaxat i la reflexió que arribes a fer, però bueno... I dels ocells que sents de fons. Ara pla, el no, moviment, sí, ja. El moviment de les fulles d'un costat a l'altre Tip... i quan mires el una sorollet i... del rierol, no? què passa? Sí, quan t'has ven a dormir, Metres llavors un escurçó i ñac, napa, correm i tot. O un port senglar. O un port senglar, exacte. Ai, el o... sempre hi troba l'onegatiu, eh? Sí. Eh, oh, viat, oh, eh. Que... Tu què consellaries? Un bon apartament? Allà amb aire condicionat. No, un apartament no, que t'has de fer el menjar i els llits. Ah, un balneari ah, o un hotel. Ah, això, un, balneari, no? un balneari, un balneari. Un balneari. Amb unes bones eh? infermeres, oi? Sí. I pintar. I tant, bé. perfecte. Molt bé, és una... I una butxaca carregada, també. Eh, sí. Bé, home, ja I es pot disposada. mirar el carnet jove, potser... Ah, ah parlant jove. de carnet És important, uh, l'estiu, tenir en compte aquestes coses, eh? Ah, veus? Què és el carnet jove? Què és? El carnet jove. Un carnet és, és, per però. joves. Ah. Com el carnet de Super3. Sí, però més gran. També s'ha de portar, eh? El Super3 treu També, molt de puros. És imprescindible en ocasions. Treu puros o cigars? <laughs> aquí amb el carnat jove El carnat jove, què? El carnat jove Important si vols, sobretot si vols fer rutes molt llargues, no? Sí, bueno. sí però quan el portes mai el pots fer servir Dic, Quan el portes no. mira si l'hagies portat Ah, Ai, bueno, bé. això en tot, això en tot sí, eh? sí. Això és la llei de Murphy, companya Sí, sí Sí, però això me la vaig fer una vegada i prou Ja, <laughs> sí. no, ve't no. aquí Però el carnat jove tinc entès que, que serveix per uh, aquests llargs viatges per via ferre. què tal? Per Renfe. Sí? Sí, fan descomptes. Sí, Per oi? trens. Que s'ha de sí. molt a compte. A l'hora de viatjar... Mm -hmm. També és una altra sí, opció d'estiu. Sí. Mm -hmm. I tant. Maneres a no viatjar. Trens. Fora, sí, sí. en tren i deixar descansar les cames. En barquets, fins a les illes, per exemple, Ai. que tenim unes illes molt maques, Vesta. dels països oh, catalans, Illes Balears. Unes illes medes. Illes Balears, ah. també, Illes Medes. Les Medes, no aquests, carai. Que passa que les Illes Medes no... Però no, les Illes Medes amb aquell barquet que veus sí. a fons del mar. Ja, però, bueno, sempre es pot dir alguna cosa. Sí, Bé, sí. Eh, hem pa. rebut un Prefecció. fax. Hem rebut eh, un, fax, un fax. Sí, un fax. categoria. El remitent del qual és? Una senyora que ajuda a tenyir banyadors vermells. Ah. Tres senyoredes de molt bon veure. Ah, sí? Tres soldats nazis tres truans i senyors dos jugadors de tennis i un àrbitre tot un equip d'hoquei i un equip de futbol 7 què deu en voler d'aquesta tota aquesta gent? Ves a ser... Així, aquest... així de sec, a veure obrim-lo... A, que... sí. a veure, ens diu... Els sot assignants volem retre una petita felicitació al nostre amic Carles Ribó, ja que demà fa 18 anys, 18 anys, ja serà major d'edat, ja podrà anys. fer moltes coses. Felicitats, felicitats Carles. Carles, felicitats. Felicitats, eh? Molt I des d'aquí fem un petit homenatge i et regalem la cançó Here I Go Again. Què t'ha semblat? Si vols parlar amb nosaltres ens pots trucar, eh. Ja saps el telèfon: 864 865. Bé, em sembla que em deixo alguna cosa. Hem de felicitar algú més? Amics, ara ara ara De sorpresa, cares de sorpresa. A veure, veure, veure. Un veiguna, un veiguna. Oi, oi, sí. Sí, sí. O sigui, tenim aquí. Salta neus. Salta neus demà, oh. eh, de mà. Que... felicitat a la nostra neus i a totes les neus. Que... Vinga. Moltes, Moltes gràcies. De ore. Felicitats neus, no et posis vermella, home. Ostres, és que no l'esperava, eh? De veritat. Sorpresa meus. Uh, mira, em sembla... No, ara que m'ho dius, espera't, eh, que ho penso. Ah, sí? me sap... Ma mare em sembla què Eh, felicitats al la teva mare, ah, també. No ah, meu no I una altra, espera. I una d'àvia. Ah, eh, hi eh, veus aquí. I sí, sí, molt, molt bé, bé, eh. Sí, sí. Demà sembla que tindrem el sopar apagat. Tanta bo, tanta bo, tanta bo. Ja ho veurem, no, ja ho vore. No, no el tindrem. Ja en ja parlarem fora. D'acord. Bé, estàvem parlant de coses a fer a l'estiu. Què més es pot fer a l'estiu? Celebrar aniversaris i sants, però això ja, ja també. quedarà per més tard. I també celebracions. Celebracions de les grans festes majons. Estigut mm -hmm. oh, de vida es per les festes, sí, per les pobres. Sobretot agost i setembre. Mm -hmm. I el sí. juliol, que ja l'hem deixat enrere. Sí. Sí, sí. Però aquest agost, hi ha ja la més pròxima que ens espera aquest cap de setmana i que tenim molt a prop nostra és la Festa Major tata de uh, Gazerans. Oh. Oh, oh. Comença dijous ja. Dijous, dijous ja. Dijous. Tres dies per preparar-nos. Sembla abans de seguir Festes Majors sembla que tenim una trucada, hola? Hola, bona tarda. Hola, qui ets? Carles. Ei, hola Ei. Carles, què tal, com estàs? Molt bé, moltes gràcies eh. Eh, moltes de res, t'ho esperaves? No, la es que no. No? Ha sigut un complot amb aquesta senyora que ajuda a tenir banyadors vermells que la tens per aquí casa, que em sembla que es diu la teva mare. Sí, bé, sí, no es diu així, sí, però... <ríe> <Sí>? <ríe> I què, què ens vols explicar? Què fas tu l'estiu? Què fas? Moltes coses. Com què? Treballar. a l'estiu anes per treballar, Carles. Sinto. Ara en parlarem, ara en parlarem. Què més? Sortim als amics? Ah, això és, això és bo. Sí, sí, què més? Passar-me'ho molt bé passar molt bé. Sí, senyor, així m'agrada. Sí, sí. No ens vols explicar res més? No, perquè estava fent una feina i ho he trucat perquè he sentit això, eh? Perquè estava escoltant, però... Ai, que ve moltíssimes gràcies, Bailet. T'has emocionat, no, <laughs> suposo? Amb una mica. T'han saltat les llagnes Oh, allà... que emocionat. Oh, allà volant. No, i volia felicitar la Neus. Que gràcies. Que bé, eh? Felicitats. Que ara ja és, és un pas endavant, eh? 18 anys. Sí, sí. És, molt, és molt important, eh? Les portes que se t'obriran dient que tens 18 anys. Ja t'obriran. On no et saps? Ep, parlem, no entrem en Sí, eh? Sí, oi? Bueno. Bé, Carla, res més. Res més. Un moment, doncs. Tu vas néixer demà, bé, però fa uns quants anys, s'ha 18 anys. Això. Per tant, deus tenir un signe de l'horòscop. Quin és? Lleó. Com? Lleó. A veure... Lleó, Lleó que deu ser Leo, no? Eh, sí. Leo, Leo. Pues le bien, porque si no vas a catear, perquè segons tinc entès tens alguns exàmens pel setembre. Oh, això no es diu aquí, m'entén, oh, eh? eh? Estem entre amics. Home. És l'horòscop, ho ha dit l'horòscop. Sí. La situació de la lluna i les estrelles indica això. Carles, si sí, saps què et toca. Sí, sí, doncs, bueno, moltes gràcies, eh? Apa, Carles. Molt rebeu. Adéu. Adéu. Bé, estàvem parlant de les festes majors de Gazerans. De Gazerans, que l'Oda ens deia que ja, no? Ja comença, ja. immediatament. I, i, comença dijous i dijous comença eh, amb l'actuació de grups de rock. Com, per exemple? O no ho sap? Són grups de rock de Sant Saloni, d'Hustle Ric, també. Uh -huh, el Però... Sacrifici. Ah, exacte. I llavors, el típic sopar que es fa a la parròquia de Gasarans, hi, hi va molta gent. divendres i dissabte, diumenge també, hi ha moltíssima gent, que hi ha mm, tot... estat, sí. molta gent hostalreig, gent tot Feliu I, em, i tinc entès que, di... que el, el dissabte, sí? uh, hi ha opció uh, el divendres van a vaneres gratuïtament. A veure, i, el disabte, I el dissabte, hi ha opció uh, entrar al en ball també gratuïtament. Perquè uh. hi ha un grup... Ui, quin grup? Quin, quin grup? Un grup ja... Ui, ets una incita de mal rotllo, eh? Ei, un grup perquè... aneu-hi, aneu-hi, i aneu de pas a un bon mos allà. I ja està, eh? Oh. I més festes majors que ens esperen? A veure, a l'agost... Avui, ja n'hem passat vàries. Hey, ja les vam dir. Sí, sí, ja les vam dir. Ja dir. El nostre primer programa. Ah, exacte. I de cara a... Les d'aquí prop al setembre, sí. per, per iniciar el setembre... Breda. Breda. Breda. Breda, sí senyor. Eh? Com es nota aquella gent de Breda? Hey. Que no! No, no. no ja. Oh, no, no, no. I seguit la següent setmana de, de setembre, la de Fogàs. Bé, També però seguiria pues, parlant pues, sí. de la Festa Major de Breda, perquè... No, ja hi arribarà, ja, que... ja tenim ja sí, sí, sí. Ja tenim temps. Com, sí, això sí, hi ha gent mm -hmm. que es dedica a de Festa Major en Festa Major... Que és i... I... Ja cada viu, de que de so On, ho diu la cançó Calla dels Pets. Quina? Monta-t'ho bé de Festa en Festa Major, bueno, mm -hmm. no sé com va. Sí, igual, malament, igual. igual. sí? Sí, sí, sí, t'hem També. Espero eh? que no m'hagi sortit en Lluís Cabaldà, perquè Com deia Carles, que ens ha telefonat ara mateix, anar amb els amics i passar-s'ho bé, és una Exacte. bona opció de... Les terrassetes típiques a l'estiu que s'omplen, ja sigui de pobles o... Sí, sí. No, eh? Fins les 12 Exacte. de la nit. Que o més tard. Sí, Aquells pobles sí. que durant l'hivern no s'hi veu ni una mosqueta i a l'estiu... tot cuca viu. búsca tota que... Toma. Toma. búsca que no hi queig. Eh? Toma. Després, què més dit encara? Carles? No s'ha acceptat una cosa que ha dit? Ai, ai veure... No. Treballar. Treballava. Treballava. Pobre noi. Ai, pobre noi. També oh. és una altra opció. Sí, de fet una és adopció. perquè si sí, tot l'hivern s'està avalat estudiant, per exemple, que per la, exemple. la majoria de, de joves ho fan. Sí. L'estiu és un bon moment per treure quatre garrofes i, I la tastar-les el de cap de, de setmana. Sí. Però, però bé, sempre és bo. Sí, sí. Per començar a ambientar amb aquest món laboral. Exacte. Però fia, diferents maneres de passar-lo. Sí, però no acabes d'aprofundir en el que significa l'estiu. Relax. Relax. No, uh, uh, per tu diuen estiu i ja... Has... Relax. relax. Relax. Estiu igual a relax. Relax igual a estiu. Ves fent sí, senyals. Sí. Per molt, bé, per... molt bé, molt uh, bé. L'estiu és una bona època per fer tot allò que durant l'hivern no s'ha pogut fer. Que hem estat dient, perquè a l'hivern no es poden fer gran... Durant l'hivern agafes la llibreta i tot allò que no pots fer L'estàs apuntant? A Poder lligar. llegir més llibres dels que voldries ben llegit, Clar. els És hobbies que els has deixat enredarits perquè no podies... Per manca de temps, hmm. a l'estiu sempre estarà un forat, <ríe> tenim problemes de mal control, però bé... Uh... I, I abans de fer qualsevol cosa que has de fer? Maquillar-te? Sí? Bueno, depèn de qui, eh? A veure... Les dones. No, no. Ei, ei, ei. Et dediquem aquesta cançó, Neus, va, pel teu sant. Vinga, gràcies. Felicitats. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, de mirar. Que no me muestro el maquillaje. Ey, ey, ey. Y mi aspecto demasiado vulgar, para que te pueda buscar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no, no, no. No me, no me mires, no me Parlant parlàvem de treball, la Neus ens vol proposar altres formes de treballar, potser una mica més entretingudes, no? Força més entretingudes, em sembla, eh? Aviam, els típics camps de treball. És veritat. Eh? Que són una mena d'acampaments, una mena de colònies, una mena que de, de casals estils... Que això també és una opció de les colònies, però ja Els camps de treball... Camps de treball. No cobres per fer públic relació. No es cobra, s'ha de tenir ai, compte. Ai, que hi troba oh, és que... <ríe> però, veure. per veure, no cobres, però, i dir, et mantenen i estàs molt Sí, però, molt bé, tu vas que ells... I les amistats que fas Has allà, anistats. que mai més pots... Sí, Coneixes gent de diferents llocs, perquè hi va gent de diferents sí, llocs. Sí, però, no, no veu veure que ells que estaven en sala, que pot ser que fossin per allà Olot, que estaven netejant una via d'un tren, que els feien anar carregats amb un piló de rocs, poc oh, no, i ai, així ah. baixes panxa. Oh. Ah, això. Ai, però és que... L'estiu és temps de relax. S'han de veure les, cose les coses positives de, de, de la vida. Però ja, relax, relax és una paraula bastant... pot ser molt àmplia. Perquè un se pot sentir relaxat fent aquestes coses. Què dius? En sèrio, sí. per exemple, si durant tot l'any s'ha estressadíssim no, no d'una classe l'altra, d'una classe a l'altra... Vas acumulant adrenalina, adrenalina va, has de fer aquests esforços físics per alliberar això. Aviam, no, aviam, si hi ha algú a, crec que sigui així, que truqui, veure. Si no, jo <laughs> no m'ho crec. Ell no. <laughs> Ell tossut el relax. Aviam. Sí, Fé el gos, home. posem no. una cosa. El eh, castell de Montsoriu, que està aquí mateix, i en van parlar l'esmèrdua passada també, d'on sí. t'està ubicat, aproximat i etc. Sí, ves aquí dalt. Sí, ja tots el, el veiem. Hi ha uns camps de treball... Molt bèsties. ...perberats. Estan restaurant aquest castell. Fas una, una bona obra. O sigui que treus rocs. Mira, l'altre dia mateix hi van pujar i hi havia tota una colla de... I a més aquest campament de... de treball. Aquest camp de treball de Sant Feliu. Ai, del castell de, de del ah. Montsoriu. Aquest camp de treball. Alerta, una, una trucada. Sí. Hola? Hola. Hola. Hola. Em sona? Sí. Vés qui l'Uri. Uh, Ei. Ui. Hola, Uri. Uri Ei, què, què, <laughs> què va passar la setmana passada? Sí. No pot ser això. Vines, això. Ja tens una falta, eh, company? Sí, sí, ja està sí. bé, ja està sí. bé. Molt bé, Uri, què, es, què expliques? Es pues mires per aquí casa. Molt bé, escoltant-nos. Sí, sí, sí. I mm. què opines de tot plegat? No, ens em portes que estigui en quin sentit? Clar, En quin sentit? Què vols dir que estàs amb en Raül? Clar que sí. Queda una mica, sisplau. No, que a és per fer panxing. Oh, tant. També borreix molt, molt de panxing. Exacte. Exacte. Ai. ben dit. També borreix molt de panxing. No. És que és important, és important. Per notar una sensació diferent, el punching, però és pesadíssim. Portes un dia fent punching i ja dius prou, prou. És, és el que dèiem d'aquesta de, de, gent que s'està als càmpings, ha de ser molt avorrit. Uri, tu què fas a l'estiu? Jo, normalment treballo, aquest any no em Sí! Bé, bé. bé. bé I eh? No diguis que no ho trobes a faltar després de treballar durant els estius i que aquest, ai, et notes una mica... Home, no ho trobo pes a faltar aixecar-me al quarts Clar, Sí, sí. I a les dues treballant com un burro de pressó. Això són petits detalls sense importància, Uri. Coneixes gent, guanyes diners... Quan t'arriba el sol al final de mes, què? Impressionant, oi? Uri, que bé no se't sent, eh? Aquí se sent un parla... Ah, que parla molt fos. Bé, i llavors, eh, has fet alguna cosa especial aquest cap de setmana? Aquest cap de setmana? Sí. Ostres! A on? Sí senyor Uri, ets un crac. Perfecte. Molt bé. Què tal al Montseny? Està al mateix lloc? Sí, perquè abans sí, en parlàvem. No s'ha mogut. No, no I què? Però en quin pla hi has anat el Montseny? Allò d'anar a seure al càmping i anar mirant amb llargavistes el turó de l'home? Què has fet? No, és no, la que camineu. Caminar fort. I llavors no dius que, que, que treballar no és bo, oi? Estàs aquí caminant, no? ostres. No, no m'haig de aixecar les 6, les 6, un poc Val. aixecar les 9... Però, Uri, si vols fer aquestes caminades també t'has de llevar aviat, no? Però és diferent. No, és cruel. És Molt aixecar-se aquestes hores. Sí, sí, no, és, no, és molt bé, bon. és cruel. Molt. Oriol! Què escoltes de fons? Que et comuniques amb el més enllà. Què és aquest sorollet a fons? Ah, doncs no sé que els meus germans que criden D'acord sí. Amb quin idioma parlo? Sí. els teus germans? Ja se sentia. Sí, sí. sembla que teníem problemes ja se sí. Em sembla que teníem Això és que ens escolta més gent i clar, sí. Les sí. línies colapsen sí. Sí. I passa el que passa Bé, i hi ha alguna festa major que hagis anat tu als estius i que trobis que està molt bé? Aquest setmana vull anar a Bescanó A Bescanó? Bescanó. Escanó. Ah, te l'havíeu deixat Què hi fan no, a Bescanó. Bescanó. Divendres, quan el divendres fan un concert d'aguà vendita i no sé altre grup. Uh -huh. I el fan un concert tipus i com a t'ombreu. Que bé. Molt bé, no? Doncs molt bé, no. bé. Doncs ja sabem. Molt contents de... Un dia gasarans i l'altre a De, de sentir-te. La gent que li agravi a aquest grup, doncs ja ho sap. Cap a uh -huh. Molt bé. Ori, I... moltes gràcies, eh? Ori, no, aviat... el Això... teu horòscop... El teu horòscop. Sí, en català. en català, va Uri, sisplau Aviam què et toca aquesta setmana Bé, verge. verge Doncs vés amb compte amb el conserge Amb el conserge de la fàbrica Perquè segur que et vol fer alguna cosa Ves sí. molt amb compte, d'acord, Uri? Se t'acabaran les vacances, eh? O sigui que descansa avui, perquè demà... Ja no Aproveita que demà t'he buscar el teu conserge Apa. Apa, Uri, merci Records a tota la família Adeu Bé, de, de què estàvem parlant? Dels camps de treball a Montseriu. Sí. I jo continuo dient. Home, no, l'altre dia va sortir per la tele. Que? No, sí, està quedant ah, macot, sí, ah. però és que Quina no. Quina restauració que fan allà, és, és, està molt bé. Van lents, per què? Perquè s'agafen. A més això, no, Home, no els plan, explota, nen. Perquè no cobren. No no no, no, no, no, està bé. Ells ben. hi van allà i aquest de, del castell de Montseriu en concret és internacional, de manera que pots fer amistats de gent americana, ja, eh, t'ho prometo. prometo, hi havia gent americana, hi havia japonesos, xinesos, que justament ens van comentar que un d'aquells xinesos, un d'aquells xinesos estava al·lucinant, un dient que també surten de marxa, no és només treballar, van anar al Cipà i jo a les tres de la matinada gravant en una cambra de filmat perquè allò és que diu al·lucinant. Oda, perdona, hi havia italians als camps de treball? No ho sé això, et que va bé. Recordem que italians són els focs que van guanyar Blanes i encara tenim una segona part d'enquestes de Blanes i se'ns està acabant el temps, vull dir que posem les enquestes? Endavant enquestes Blanes. Molt bé. Ah, és d'aquí Blanes? No, no soc de Blanes, però com s'ho si ja fos. I ja ha els altres dies? Sí, bueno, ahir no, avui el primer dia. O sigui, demà. I? I el tema dels cotxes, bussos i tot això? Molt bé, Molt bé. i mitja des de Torreda. De... Què, què proposaria okay. vostè per arreglar això? Ai, jo sé, sí, això sí no sé per <laughs> què. Venim a helicòpter tots. Ah. Els box, com que Molt okay. bé. Sí? Sí. sí. sí. Què La part de so sí, o la part de llum? Ah, la part de llum. Sí, per què? Perquè... Més, però quan fa llum, clar, sí. molt maco. Va, molt bé. Tant de blanes, de nou? Sí, sí, sí. I què, i què opineu de tot aquest? Molta gent, molt que... molt, massa gent, massa gent. Els cotxes i jo, jo quins... sí. què, què faríeu per tot aquest plànsit que et forma? perquè no passeix tot això, perquè no passeix tot sí. el cotxe. Es que... És que sí, sí, sí. si és possible. Si no sigués així no seria tan maco. Vostès a No, no soc de Blanes. Com ha vingut fins aquí? En quin mèrit ens pot haver fet servir? Un cotxe. cotxe. Uns amics. Què Queda... Qu opines sobre el tema aquest de trànsit, Blanes, focs? Home! que el un poc molt pel fuit, diguem-ne. No? I... Proposa alguna cosa per arreglar aquest greu problema? No, no hi ha solució. No hi ha solució, ha de ser així. Home, no es podrien restringir els de Breda vindran aquest dia, els de Sant Ibarra vindran <laughs> aquella altre, i els de Barcelona aquell altre. O sigui que potser... Potser he tirat per la banda de... d'on és vostè? Jo de Breda. Què prefereix, so o llum? En un espectacle d'aquest estil, o dues coses barrejades? Les dues coses, però m'agrada més el so. El so t'agrada més, però per què, per què, motius? Perquè a vegades la llum de no fa gran, no... tu mires i dius que maco, però res, en canvi el so és, és més, no ho sé, impactant, et fa tremular. Què li sembla la Festa major de Blanes? Bé, vol bé. I els Vox? Molt bé, molt bé. assistit en les dues sessions anteriors. Ha eh? assistit a les dues, al dijous eh. el sí. i al divendres. I quin és el millor de tots? Clara, oi. la de guí. A la de guí sí, ha figurat sí. la, la millor. Per això com per lluminositat. Sí, sí. I vostè personalment què prefereix? Llum o so? Jo va ser so. Jo. Jo. Ara és molt sí, sí. sí, Molt bé. I sí, el, el ball està bé o no? Molt bé, molt bé. Molt bé. Sí, sí. Solució, creuen que... pues No sé, però als urbanos no en es que posessin molta, eh? O sigui, més, més efectivitat per part d'urbanos. Jo crec que sí, perquè és que no et podies ni moure ni caminant ni amb el cotxe. Val. Accidentalment hem agafat el cotxe ha sigut un caos total. <laughs> Parlo de més collonot. Perfecte. <laughs> Que gaus que tenes celebrades bé, sí? que passa que és la primera vegada que hem vist, no? Lleguem d'aquesta setmana. les altres vegades que hem vint cada any, eh? I cap inconvenient, una mica que havia molt de gent els altres anys. L'anys estava més bé, no massificat. Passa. Que més estingretes no podies anar allà, no Molt bé. Don Ah. Hola. Ai, Verge. Què tal? Nou, Vinga. Okay. Sí. Doncs endavant. Doncs fins avui ja més o menys s'ha acabat el temps. Ah, sí. uh, S'ha sí, uh, acabat. acabat. Cada dia passa més ràpid. Sí, que és sí. haurem de fer el programa amb ESP, així si tindrem dues hores. O era ah, LAP. Uh -huh. Això ho fem a càmera ràpida. Blablabla. Perfecte. Sí, molt, sí molt, molt bé. Una pena. Sí. Propi. Bueno, tot Hola. això. Acabem, sí, aprofitem, ja eh? Que sí. Aprofitem, sí. vale, doncs vinga, em toca dir-vos, doncs, que la setmana que ve, tornem aquí, de dilluns que ve, de 8, 8 a 9, 9 mm -hmm. del vespre, sent sempre un 8 FM, pim pam, mm -hmm. això ja se sap, ja. el problema... Ah, no sabia pas. No, no. malament. Ui, malament. ja ho heig. Malament, sospès. digues. M'han dit... Que dimecres escolteu El Món Music, perquè serà un programa ah, impressionant, això. fantàstic, anirà de cançons romàntiques, oh, totes les parelles oh, que estigueu enamorats escolteu-lo, perquè a bon. l'estiu també és un temps de festejar. Sí, eh? També, oh. es pot sacrificar oh. allà, ja, vinga. Sí, sí. Sí. És allò, ai no sé què fer, i vinga. Sí, sí. Ah, sí. No entrem en detalls. <laughs> Vinga, no, no, no, no. ah, a dir-nos. Bé, això, entre ja homes i dones, què tenies de dir? Res, jo m'estava acomiadant, però aquí no sé pas què passa. De genera. Que, de genera. Que bé, que la setmana que ve, ja ho hem El dit, bon dilluns que ve, exactament. Sí. A eh? les 8. A les 8. Tornem-ho d'hi, 55.we, no, FM, això. Parlarem d'un tema molt important. I polèmic polèmic sobretot, seriós, ens hem d'aprendre seriosament, seriosament. Sí, sí, perquè és sí, un sí, tema sí. important. El tema, homes i dones. Dir, això és el no, que i... estava dient. Superioritat dels homes envers les dones, no? Ai, no, sí, exactament. No, uh, Deixem-ho, deixem, deixem, deixem, això, deixem, això és un abans, això és un abans Vireu... que es podrà viure aquí. Potser no quedeu vius, eh? Sí. Oh, Vull dir que no. Molt Ui... uh, no. onda... important que escolti el dilluns que ve el programa, perquè pot ser el darrer programa de la temporada. Perquè Pots, ens faltarà la part femenina del programa... Bueno, bueno, deixem-ho, deixem-ho sí, deixem dilluns que ve. Els homes, les sí. dones que ens escoltin, que ens truquin... Que ens truquin que dones... Que ens truquin ja, homes... Això ser pot ser ser pot molt ser ens tirem al bo. carrer eh, a demanar les vostres impressions... Sí. Opinions... Ja ho veureu durant tota aquesta setmana. Serem a tot arreu. Ah, exacte. I per lleugerir una mica, també hi haurà acudits. Sí. Eh? Bé. Aquells perquè acudits no? tan... Tan bons. Pèssims. Què dius? Sí. Pèssim? No. Sí. No. Sí. Bé, Cudits, la veritat. Acudits bons, oi? Hem d'explicar acudits bons, que facin gràcia. Ah, sí, ah, sí. que la gent del carrer, penseu-vos els acudits. Molt bé. Bé, em sembla que ja en tenim plau per avui. Sí, però acabem mm. amb una musiqueta sí. de l'estiu, perquè som estiu. Aquí sí. no hi ha plaia i valla, les ganes de banyar refrescos, sí. molt apropiat. De los refrescos. Doncs vinga, Apa. fins la setmana Adeu. que ve. Adeu. Adeu. Adeu. agosto y el verano podéis tener la deli los 40 también vale podéis tener las cortesos organismos oficiales el oso y el